A l'estiu del 2002 ens remuntem per escoltar tot un èxit a l'estiu d'aquell any i a aquest tema que es diu Ave Maria amb David Bisbal l'escoltem. Molt bé, doncs, últim programa, última setmana del mes de juliol i nosaltres que ja ens n'anem i us deixem aquí gaudint de la programació de Ràdio Trinitat Vella perquè nosaltres no hi serem, nosaltres marxem de vacances. Això sí, he de dir que avui estem aquí més... aquest estudi està més ple que mai, per tant, doncs, eh, Saludar ja els nostres col·laboradors i col·laboradores en la part tècnica, com sempre tenim a l'Enric També davant meu tinc a la Silvia Hernández, molt bon dia Molt bon dia A la Belén Cano, bon dia Molt bon dia A la Poli Salinas, molt bon dia Molt bon dia Jordi, bon dia a tothom Ja a la Xaima Benjam, dos Molt bon dia Molt bon dia, doncs comencem el nostre programa Doncs avui estem disposats a passar-nos-ho d'allò més bé amb tots vosaltres, amb la qual cosa, doncs, si teniu un, un aparell de telèfon, el 93345454, ens podeu trucar i també tenim el nostre mail que és informatius arroba rtb, baixa, guió, mig, fm, com, per allò que no ens atreveïm a trucar a la ràdio perquè hem de sortir per antena, doncs això. Ens envieu un mail i ja ja us respondrem quan tornem a l'estiu. Quan tornem a l'estiu us responem, això sí. Doncs eh, comencem el nostre programa d'avui amb repàs d'algunes notícies que ens han arribat a la nostra redacció i aquestes, algunes, ens parlen de que comença l'enderroc de les cases dels ex-treballadors de Renfe, al barri de la Sagrera. Les obres de la futura estació de l'AVE a La Sagrera avancen. Ja s'han començat a enderrocar les cases en què vivien alguns treballadors de Renfe, que són propietat de DIF. Les famílies que encara hi vivien fins fa uns mesos han estat reallotjades. Encara queden quatre cases per enderrocar, dues de les quals van ser ocupades quan van marxar els propietaris. L'espai que ocupen formarà part del gran parc lineal que cobrirà les vies ferroviàries i està previst que en un futur s'hi facin equipaments de barri. I més coses encara eh, a destacar, ara deixem la Sagrera de banda i ens n'anem cap al Bon Pastor. I és que allà han programat amb retard més enderrocs a les cases barates d'aquest barri.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 Doncs, déu nhi -do. me pongo colorada quan me miren. Això és el que deia Papà Levante l'any 2000 i nosaltres continuem amb el repars de les informacions. La presidenta de l'Associació de Veïns del Bon Pastor, Paquita Delgado, explica que el motiu concret d'aquest retard han estat les dificultats que han sorgit per descontentar els serveis d'aquests habitatges, com ara l'aigua, el gas o la llum, de la xarxa general del complex. Un argument que a primer cop d'ui pot semblar sorprenent, però que al'hora és il·lustratiu de la precarietat de l'entramat de subministraments bàsics peculiar assentament residencial. A Això cal afegir-hi que el trasllat d'una part de veïns afectats a la segona promoció de pisos que estan construïts per allotjar-los també ha tingut demores, Fons de l'Ajuntament de Barcelona han assegurat, però, que a hores d'ara el projecte d'enderroc només està pendent de rebre el corresponent visat per part del Col·legi d'Arquitectes, un últim tràmit administratiu que fa pressuposar, per tant, que els treballs s'haurien de poder reprendre amb promptitud.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 Malgrat que la seva imatge pugui trasporar una certa atmosfera, atmosfera melancòlica eh, en tractar-se de construccions de planta baixa arrenclarades en ple nucli urbà de Barcelona, les 784 cases barates del Bon Pastor presenten greus mancances des del punt de vista urbanístic i d'habitabilitat, com per exemple humitats constants. Per aquest motiu, ja fa dos mandats eh, es va redactar l'actuació que preveu la substitució d'aquests habitacles per 915 pisos nous amb un pla d'etapes de cinc fases. Ara ja n'hi ha dues d'engestides, 342 habitatges. Doncs ara tornem al barri de la Sagrera i en que la nau Ibanov us ofereix una nova convocatòria beca desperta 2012.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 que diu que «Estoy Arto» i vol canviar la societat a través de l'art. Un grup de joves de diferents àmbits de la cultura han creat la plataforma «Estoy Arto». Són un grup autogestionat que vol canviar la societat a través de l'art. La, la, la primera va ser una petita performance que es va fer pels barres vestits de blanc i amb cartells i, i anaven posant idees i ensenyant a la gent perquè escrigués els seus cartells al carrer. Avui, per exemple, punxaran Funky, una mica de Soul i una mica de R&B dels 70s i, i 80s i és una cosa que, que, que, que diuen que te'n vas a qualsevol discoteca i no hi trobaràs un DJ que punxant una cosa d'aquestes. La qüestió és que pots fer el que vulguis amb el que vulguis. Obrim, o, o, ells obriran les portes al fet que que la gent sigui totalment lliure. La gent d'Esto y Arto són molt pocs i estan intentant arrencar i, i crear un petit grup matriu i a partir d'aquí començar a arrancar altres activitats i poder així expandir-se una miqueta més. I una última notícia abans d'intentar fer la nostra connexió al carrer. Parlem dels dies 16, 17, 23, 24 i 29 d'agost. Doncs què passarà aquests dies? Que les línies 9 i L10 del metro quedaran fora de servei. Així mateix, els dies 16, 17, 23, 24 i 29 d'agost, les línies L9 i L10 quedaran fora de servei des de les 10 de la nit fins a les 12 de la nit, per tal de dur a terme proves amb trens i portes d'andana, a causa de la posada en servei de la nova estació Santa Rosa L9. El recorregut entre la Sagrera i Can Tham de la L9 i entre la Sagrera i Gorg de la L10 es cobrirà amb un servei de bus especial que funcionarà amb el mateix horari que el metro. Molt bé, doncs amb aquestes informacions nosaltres que continuem el nostre programa d'avui i el que escoltes ara mateix és el Mambo number 5 que tant d'èxit va portar aquest cantautor, el Lou Vega, a la 1999, doncs per aquelles dates sonava aquest tema a l'estiu, Mambo Number 5. Doncs això és el que sonava l'estiu del 1997 la música de Talia i aquest mujer latina. Mm. Doncs et un èxit aquell any que va sonar d'allò doncs, més fort i que doncs alguna gent encara se'n han en recordat eh? mujer latina. Doncs ara el que fem és continuar amb el nostre programa d'avui. I ens n'anem cap al Sant Andreu Teatre, ja que avui és l'últim dia per poder gaudir de llocs estranyament desastrosos, la nova creació de Thomas Nundens. A l'escenari, tres parelles i un músic que toca diversos instruments. Cadascuna de les parelles balla la seva relació i les seves emocions. Comparteixen cert sentit d'un imminent desastre, una dansa dinàmica i explosiva i un intens llenguatge expressiu. Amb música original del compositor i interpret anglès Jim Pinchin, Llocs Estranyament Desastrosos és la nova creació de Thomas Nondens, amb la qual celebra el seu desè aniversari als escenaris. Els elements escenogràfics a aquest camí cap al desastre dels sis ballarins. Thomas Nond ha volgut amb aquesta peça centrar-se en aquelles situacions que irrevocablement ens enfilen cap al caos, tot i que... Aquesta obra no és una peça malanconiosa, sinó més aviat irònica i impregnada de l'humor que caracteritza les seves obres. Una dansa de múltiples riqueses amb un dinàmic sentit del ritme, un ús extrem dels recursos del cos i, amb la precisió habitual, les propostes del coreògraf i ballari britànic. Les últimes funcions, recordeu, seran avui a les 9 de la nit al Sant Andreu Teatre. Doncs ja ho sabeu, avui últim dia per gaudir d'aquest lugares desastrosos. Molt bon bé, doncs a, continuem amb d'altres informacions. Ara ens n'anem cap a Can Fabra, precisament on es troba la nostra companya Mireia, que esperem que d'aquí uns moments puguem connectar amb ella per veure què és el que passa pel barri de Sant Andreu. I ara anem a conèixer doncs, una exposició. Es diu Fashion Life, ja va a càrrec de Yuki i ja queden doncs, fins diumenge teniu per poder gaudir a Can Fabra. Doncs sí, podeu gaudir d'aquesta Maravillosa exposició al centre cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24. Aquesta exposició només és fins a finals de juliol, com ha dit el Jordi, fins al diumenge, i va a càrrec de Yuki Lu. Doncs moltes vegades ens sorprenem de les extravagàncies dels famosos i de gent que va amb un estil propi o fashion. Ens demanem si sempre van així o és cosa a l'exterior el temps i en la recerca de captar l'essència de la bellesa i de l'espuntagnitat. A la fotografia vaig trobar molt atractiva la forma de viure i de sentir la moda. Models patruqueres, patruquers, maquilladors, maquilladors, estilistes, dissenyadores i dissenyadors de moda tenen alguna cosa que els uneix. Totes i tots es troben dins de meravellosa i espectacular Fashion Life. Doncs tens dilluns, dimecess i jous i divendres de Déu del matí a 9 de la nit. però com no hi el pods anar, Només, i no, només el divendres podres anar. Avui? Sí, i els dissabtes de 10 a 2 i de 4 a 9 de la nit. I els diumens, que serà l'últim dia, doncs al matí a 2 de, de migdia. I l'entrada és gratuïta, És gratuïta, eh? com sempre. O sigui que no us podeu queixar perquè us estem oferint, eh, doncs tot de actes, actes, activitats que estan ja, doncs, de... no, no tenen preu. Exacte. Molt <laughs> bueno, bé, doncs continuem amb el nostre programa i anem ara a gaudir d'una altra exposició que aquesta ja us la sabeu de memòria com és l'exposició de la pintura AlPA que va a càrrec del grup de pintors de Sant Andreu al centre cívic de Sant Andreu Així és, ubicada al carrer Gran, número 111 us ofereix aquest mes de juliol l'exposició de pintura alPA a càrrec del grup de pintors de Sant Andreu Eh, quins continuen amb l'homenatge que porten a terme els diferents elements de la gastronomia catalana. En aquesta ocasió retraten la seva particular visió del blat. És eh, dels de, de, dilluns de 4 de la tarda a 2 quarts de deu de la nit. i dimarts, dimecres, dijous i divendres de, do, de, de 9 del matí, a dues de la tarda i de 4 de la tarda a dos quarts de deu. I els dissabtes també, 11 del matí, a dues de la tarda. I l'entrada també és gratuïta. Doncs només podreu gaudir avui i demà aquesta exposició, perquè són els dos dies que queden per acabar doncs, aquesta exposició. I ara anem a si voleu, doncs, us oferim la possibilitat de que participeu al Brot 2011, que és el Festival de Bandes Novells de Barcelona. Teniu entre 12 i 25 anys, toqueu en un grup, participeu al Brot 2011, el Festival de Bandes Novells de Barcelona que organitzen el Consell de Joventut de Barcelona i els Espais Joves de la Fontana, les bases de l'Eixample, Boca Nord, Garcilasso, el Casal de Joves, el Coi i l'Espai Musical de Bàscula. apunteu vos ja perquè les inscripcions són fins demà. Ho podeu fer a la pàgina web www.cjb.cat barra Brot 2011. Molt bé, doncs, arribat a aquest punt, ara el que farem és una nova pausa. Eh, el que sou escoltant ara mateix és un tema que es deia Mayonesa, que ens portava Chocolate Latino, si digues, feia en dia aquest grup, i eh, doncs, també molt coneguda. Ara el que escoltarem a continuació és la música de David Bustamante, que des de l'any 2003 ens oferia ni una làgrima més. L'escoltem. se caiguts un món de passions si Molt bé, doncs, durant tot aquest mes de juliol, tal com heu pogut comprovar si heu connectat amb el nostre programa, des de principis de juliol fins avui, doncs hem sortit al carrer, eh, sempre que el telèfon, el telèfon ens ha permès. Doncs hem sortit al carrer i per conèixer doncs, com viu la gent de Sant Andreu a l'estiu, i precisament avui tenim a la Mireia Gutiérrez que s'ha desplaçat fins a Can Fabra, un, un lloc emblemàtic de Sant Andreu i ah. des d'allàs doncs, ens dirà què és el que ha, ha pogut trobar. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explique'ns què és el que, com, com es mou Canfabra avui. Bé, bé, una mica estressats, però bé. Us volia comentar, bàsicament, he estat sí. informant-me sobre dues activitats. Uh -huh. Una d'elles és, ja n'hem parlat algun cop, que és el servei de lectura i préstec a domicili. Sí. I d'una altra activitat que es diu equipatge de lletres. Ah, bé. I en què consisteix aquesta? L'equipatge de lletres és, una, és per nens uh -huh. i són uns lots que donen per llegir durant l'estiu. Ah, bé. Elles vale, tenen preparades unes bosses de paper amb una selecció en funció de l'edat, mm -hmm. amb una canxina que recorda una mica aquesta que et posen a les maletes sí. quan te'n vas de viatge. Mm -hmm. sí. I, I la veritat és que és una activitat que té molt d'èxit, diuen més. El que sí que s'ha de donar les gràcies és als bibliotecaris o, li, o bibliotecàries doncs que s'encarreguin d'això, de, no? d'etiquetar els llibres per edats i que després doncs, els nens i les nenes els puguin emportar. Fa doncs sí, fan vida. molt bona feina. Uh -huh. I és que a més, aquests lots no són només llibres, sinó són altres materials. Per exemple, m'han comentat perquè veieu la diferència, sí. a... és que per exemple la maleta de, P... de la data P4 uh -huh contenia un CD, així de música, una revista adequada a la seva edat, llibres de coneixement, per exemple, el que m'han ensenyat era sobre la granja i la lectura, perquè clar, amb 4 anys ja comencen a llegir, amb llibres de lectura amb lletra de pal i lletra lligada i un altre llibre per mirar, per exemple, de fotos, manualitats i ah. coses així. A P5, per exemple, similar, però també m'han ensenyat el de 8 a 10 anys que ja és una mica diferent, ah, doncs. per exemple, la maleta, bé la bussa maleta que m'han ensenyat mm -hmm. tenia un llibre en anglès, en mig en anglès, en mig en català, amb un CD per escoltar i anar aprenent, una revista també, però ja per més grans, una altra... Sempre, que... sempre has d'agrair, no?, això del CD? Sí. Doncs sí. Mm. Clar, també és una mica perquè no s'ho tots, que clar, hi ha molta gent que té aquesta imatge de que la lectura és avorrida. No. I sí. és una mica perquè tinguin una mica de tot i uh -huh. també té, per exemple, llibres de coneixement, però de lleures. Per exemple, aquest era de, de màgia, uh -huh. hi ha còmic, novel·la i un altre de coneixement. Ah, bueno. Són bosses que la noia són, estan molt pensades i molt adequades. Diuen que les mares s'engresquen. Amb els petits és més fàcil, sí. però amb una mica més grans ja, clar, doncs, és ja els has ja d'explicar més, no. però que, que, clar, la que ja els hi deixes escollir entre un parell de maletes, doncs ja estan contentes. Ah, no, doncs vull aquest o vull l'altre. Clar, suposo que això deu anar amb la maduresa de cada persona en aquesta edat. No? Clar, que Clar. també puguin elegir els nens, doncs, mira, m'agrada més això de màsia o m'agrada més la granja, o m'agrada més entre el que tinguin. Clar. Uh -huh. Doncs, vols explicar alguna cosa més al respecte? Sí, d'això, que per qui estigui interessats el... uh -huh. aquests lots de materials es deixen durant un mes. Molt bé. I que, més o menys, en deixen 5 al dia. O sigui que poden tenir tot el mes d'agost ben arregladet, amb la seva lectura i el seu CD escoltant sí. música, molt bé. Clar, que si marxen de vacances puguin tenir ja tot això, mm -hmm. sense haver de preocupar-se per tornar a la biblioteca, agafar coses o no tinc res, mira, ja tenen agafats tots aquests materials. Mm -hmm. Doncs està força bé, sí, sí. Doncs sí. També hi ha d'altres coses per aquí Can Fabra, com per exemple, el que comentàvem abans. Passa-me. Sí. El sí. de l'exposició Palobre, saps alguna cosa? Hi ha ja, ja per qui...? Aquí... Sí, ja han acabat les exposicions. Ah, ja han acabat totes <laughs> està, les exposicions. Està tancada l'exposició, la sala d'exposicions. Ah, bueno, sí, em diuen que l'exposició Palobre comença el dia 2 d'agost. Ah, doncs, no ho sé, com està tancat i avui és l'últim dia que hi ha la gent... Molta gent doncs estan una mica atabalats Que hi ha la gent dins de la biblioteca estudiant, no? Sí, home estudiant no n'hi ha gaire Estudiant no? <ríe> Perquè ara, ara ja comença l'estiu, fent ah. ganes s'aprenen del sol i estudiant no gaire I què estan? Allà asseguts? El... Hi ha gent? Sí, hi ha molta gent llegint, sobretot diaris uh -huh, sí. Molt bé doncs moltes gràcies Mireia i... No em... puc fer cinc cèntims del servei de lectura i préstec a domicili. Vinga, som-hi. Som doncs vaig ràpid. Molt bé. És una activitat, hem comentat algun cop. Llavors hi ha com dos, dos serveis, que un és el préstec a domicili, mm -hmm. que és per portar documents, un voluntari porta documents i fan assessoraments mm -hmm. i els porten a gent amb dificultat de mobilitat temporal o permanent. Per exemple avis que no poden caminar o gent que s'ha trencat una cama durant, i ha d'estar 15 dies a casa i no pot venir. I tu pots donar a casa directament? Sí. Uh -huh. Això bueno. es pot demanar per telèfon, per correu, aprovant-se la biblioteca, per on vulgueu, donen moltes facilitats. Uh -huh. I... Bueno, doncs, també i, és un bon servei, no? Doncs sí i m'han comentat que és difícil arribar als usuaris per això ho volia comentar aquí uh -huh. perquè clar, si és gent amb mobilitat reduïda doncs potser no s'apropen a la biblioteca o no uh -huh. consulten la web de tota doncs... manera hem de dir que almenys a Can Fabra hi ha totes les possibilitats d'accedir per qualsevol tipus de persona eh? El que, sí, si, tenen, sí. si tenen mobilitat reduïda també poden entrar sí, però clar, per... Per, gent, per exemple, que no pot sortir de casa doncs uh -huh. que ho sàpiga, hi ha, varia, hi ha variants. per exemple hi ha portar documents o gent que vol estar-se una estona que els portin els documents i pren un cafè okay. Molt bé, doncs hi tens alguna cosa més d'afegir? Que és un servei gratuït i que es fa tot Barcelona Molt bé I, Molt també, bé. i també hi ha el canal Youtube al qual poden accedir a les biblioteques de la, de la ciutat no? sí. Veus? Ja ho sabia de dir això <ríe> <ríe> molt bé, doncs Mireia, moltes gràcies. Uh, a veure si passes per aquí aviat. Eh? Calla'm si pots passar per la pues, ràdio sí. aviat. Vinga. Em passaré, em passaré. Molt bé. <ríe> Vinga, bones Vinga, vacances. Vinga, ara, adeu. <ríe> doncs molt bones vacances és el que ens deia la Mireia Guterre de la que s'acomiadava i nosaltres també us volem de desitjar bones vacances acabant de repassar doncs, algunes de les informacions que tenim a sobre la taula, com per exemple aquesta exposició Memòries del Barri de Congrés Indians que es fa al Casal de Barri de Congrés Indians. Al Casal del Barri de Congrés Indians, el carrer Manigua número 25, us ofereix aquest mes de juliol l'exposició Memòries del Barri i Congrés Indians. A través de fotografies i del testimoni de veïns del barri coneixerem el passat de Congrés Indians, recordarem vells temps i ens deixarem endur per la nostàlgia. Recordeu que com acaba aquest mes de juliol, el horari serà en aquest dissabte de 10 del matí a una del migdia i de de la tarda a 8 del vespre i l'últim dia serà diumenge a les 10 del matí a la 1 del migdia. El dissabte a les 12 i després a dos quarts de 7 hi haurà una projecció de vídeo exposició. Recordeu que l'entrada és completament gratuïta. Doncs sí, i ara ens en anem cap al centre Garcilaso, perquè allà continua la 28a mostra de turisme juvenil, al punt d'informació jove Garcilaso. No, no continua. Vull dir que acabat, es va acabar ahir la 28a mostra de turisme juvenil. Ara. Ara, que jo també. Bueno, que dir-vos que no, que la 28 a la mostra de turisme juvenil ja s'ha acabat, que teníeu només fins al 28 de juliol i que si heu fet les maletes ja podeu marxar. Molt bé, doncs hi ha altres activitats a comentar, com per exemple els patis oberts d'estiu 2011, que aquests sí, aquests continuen fins diumenge. Sí, encara queden dies, eh, aquest i al cap de setmana. L'escola Bernat de Boil i l'escola El Sagré, Eh, on les, les nenes i els nens eh, que hi accedeixin a, a, a aquests patis oberts ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies, cal dir-ho. I aquest estiu eh, els nens poden jugar, fer amics i amigues i passar-ho bé a aquests patis. Que donaré als domicilis l'escola Bernat de Boil al carrer Mollerusa, número 1. I podeu anar de dilluns a divendres, però... Sí, de déjunts a divendres de, de 4 de la tarda a 7 de, de, del vespre i els dissabtes, o sigui que serà el dissabte demà de 10 del matí a 2 de la tarda i l'últim dia, al diumenge, de 4 de la tarda a 7 del vespre que si el nen vol anar millor que, que vagi perquè si no ja ja no, serà, ja no podrà anar a carrer Boill no, al, al, a l'escola Bernat de Boill Exacte, però hi ha una altra escola que és l'Escola El secret. i eh? tenen fins diumenge també. Al, ubicada al carrer Costa Rica número 26, l'entrada, cal dir-ho, és per eh, la plaça Hispano Suïssa al carrer Garcilaso. I eh, també cal dir-ho, els dies 12 i 14 romandrà tancat, però és que ja ja ha passat. Exacte. <laughs> o sigui que tant, ja, no, no, ja, ja no ens hem de preocupar per això. Exacte. Doncs divendres avui de 5 de la tarda a 8 del vespre podeu anar. I eh, el dissabte i el diumenge de 11 del matí a 2 de la tarda també podeu anar-hi. I Temps de Barri, Temps Educatiu Compartit, és un programa que es proposa optimitzar els usos educatius del temps dels infants, els adolescents i les seves famílies. Per a més informació eh, podeu visitar www.bcn.cat-temsdebarri. Molt bé, doncs escoltem la música que entra ara a continuació, és la Cabra Mecànica. Yo vivo de la ilusión Y acompáñame a comprar una camisa nueva corazón Que mañana salimos por la televisión Ay, ay, ay, ay, yo vivo de la ilusión Ilusionista, famoso prestidigitador El de las en la manga que rompe la baraja Atrévete a partir menos No me llames ilusión Porque tenga una ilusión Si la suerte es caprichosa, el amor es ciego Y con esto yo me atoca al cupón Yo vivo de la ilusión De hacer camino al andar por campo minado De mirar por debajo de la falda de las hadas Del dulce sabor De tu parte del pastel Que has tirado sin postre por malo La ilusión del placer de tu cuerpo De sábado tu beso hechos canción No me llames iluso Porque tenga una ilusión Quieres estar Quisieras que te quieras sin cambiar de natural, de forma de color No me llames iluso porque tenga la ilusión De que por el bien de los niños del mundo Seamos malitos que el hambre y me quiten la razón Si me sonríe, todo me cuadra, todo es redondo y un premio gordo Como la panza de Buda y no me sorprende la mañana Con la carita como un Picasso me voy a la camita tempranito a me soñar a me vivir soñando porque tengo una ilusión si la suerte es caprichosa el amor es ciego y con en tuyo me toca el cupón no me llames si porque tenga una ilusión quererte como tú quisieras que te quieras sin cambiar el verbo de mi corazón tú me la inflme da No me llames iluso porque tengo una ilusión de que por el bien de los niños del mundo seamos más listos que el hambre y me quiten la razón. No me llames iluso porque tengo la ilusión si la suerte es caprichosa, el amor es ciego y con el tuyo me toca el cupón. Yo vivo de la ilusión yo vivir de la ilusión, de vivir de la ilusión. Vivir de la ilusión, de la no ilusión. No me llames no iluso, porque tengo una ilusión. Soñar, a me soñar, me vivir soñando, que tengo la carita como Picasso. No me llames iluso, porque tengo una ilusión. como me cuadra, todo es redondo, y un premio gordo, como la panza de Buda. No boda. me iluso, porque tengo una ilusión. De mirar por debajo de la falda de la... Doncs això, no meia més il·uso era la música de la cabra mecànica des de l'estiu del 2003. Ah, i aquesta també està a prou bé, la del Sony Islelina, Jo quiero bailar toda la noche, l'estiu del 2002. Bueno, si us sembla, el que podem fer ara mateix és continuar comentant-vos algunes de les activitats, alguns dels actes que podeu gaudir aquests dies, eh, el mes d'agost, en concret, i és que... Eh, és a punt de començar l'exposició pa l'obra a càrrec de Sílvia Casado que es realitzarà al Centre Cultural Can Fabra. La mostra presenta el rescat de retalls, d'aixalles i pedaços, alguns d'ells emmagatzemats durant un llarg període de temps provenents de l'estampació personal industrial que s'han anat treballant seguint l'escena del col·legi. S'han elaborat combinar elements desproveïts a les seves determinacions utilitàries i agrupant-los d'una manera casual o aparentment alitzar. Com a resultat es poden contemplar afegits sospesos adossats, en enfiladissos o cinemàtics. La inauguració d'aquesta exposició per l'obra a càrrec de Sílvia Casado s'inaugura el 2 d'agost a les 7 del vespre al Centre Cultural Can al carrer del Segre, número 24. L'exposició hi serà entre el 3 i el 19 d'agost. Els dies dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 de la nit. Dimarts i dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit els diumenges, en horari de matí, d'11 a 2. L'entrada és gratuïta. Molt bé, com també és gratuïta entrar a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, i gaudir de l'exposició de Beatriz Alfano, més coneguda com a Beganya, i que realitza la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra com a enquí. Aquesta exposició tindrà lloc a la, la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, a la seva àrea del còmic a la primera planta fins al 4 de setembre de 2011. Beatriz Lozano es va iniciar dibuixant estil manga fins que va entrar a l'escola Josso, on va evolucionar cap a un estil més personal, caracteritzat per un trast més net i depurat. Les seves obres aquí exposades estan molt influenciades per la novel·la fantàstica, els videojocs i la mitologia va diversos estils completament diferents, des de les caricatures humorístiques fins a conceptes sobre la vida i la mort. A l'Escola Yoso va publicar el llibre Zona Yoso, Universo d'Autores, i actualment està col·laborant com a il·lustradora en diversos projectes editorials, així com més recentment amb la cadena de perruqueries Josep Pons. Recorda tens temps per veure l'exposició fins al 4 de setembre. I encara tenim més coses per repassar perquè vosaltres doncs, estigueu ben informats i eh, us oferim ara la possibilitat de gaudir del Club de la Lectura 2011-2012 al barri del Bon Pastor. Doncs sí, la, la preinscripció està oberta ¿vale? i pots inscriure-te a la Biblioteca del Bon Pastor. El club és un grup de persones interessades a compartir la lectura i el comentari d'obres diverses conduïts per un expert. Cada club es reuneix en sessions mensuals d'una durada aproximada d'una hora i mitja entre els mesos d'octubre i maig. Què són els grups de lectura? Doncs són grups de persones interessades a compartir la lectura i el comentari d'obres diverses, conduïts per un expert. Aquí qui van adreçats? Doncs estan pensats especialment per persones amb ganes de llegir, de fer i de xerrar amb l'excusa d'una lectura interessant. Es tracta d'una doncs, activitat que combina el plaer de la lectura i el de la conversa, al voltant d'un llibre. Molt bé, doncs ara escoltem més música, vinga. Sea a la non Doncs el que deiem en David Cibera amb aquest tema de l'any 2002, que es deia, es deia que la detenguen. Molt bé, i nosaltres continuem encara repassant algunes activitats perquè pugueu gaudir aquests dies, i atenció perquè la que us direm a continuació us l'haureu d'apuntar perquè comença el dia 23 d'agost i fins al 4 de setembre. És una obra de teatre, es diu My Way, i és de Jordi Faura i es representa a la nau Ivanov. Així és, Jordi, del 23 d'agost al 4 de setembre, eh, dimarts i dissabtes a dos quarts de deu de la nit i el diumenge a les set del vespre. La durada és d'una hora i deu minuts aproximadament, la venda d'entrades és, és per teleentrada i una hora abans de, de la ta, a la taquilla. I l'entrada eh, té un preu de 12 euros, però als amics de la nau, Iba, nau Ibanov els costarà només 10 euros. Doncs això es diu My Way i ahir us oferiran a la nau Ibanov. Molt bé, doncs més coses i ja anem tancant la paradeta. Tenim el primer concurs de fotografia paisatgística de Can Fabra. Participa al primer concurs de fotografia paisagística de la sala d'estudi nocturna del Centre Cultural Can Fabra. Totes les fotografies rebudes es penjaran a la pàgina de Facebook de les sales nocturnes d'estudi. Pots enviar les teves fotografies fins al 8 de setembre de 2011. I si vols saber-ne més, consulta en les bases que segurament trobareu al Centre Cultural Can Fabra. Sí senyor. i a la pàgina del Facebook de les sales d'estudi nocturnes també. Molt bé, doncs ja ens queda poc temps per acabar el nostre programa d'estiu d'aquesta temporada. Ja, en tot cas, oferir-vos eh, algunes, algunes dades. Per exemple, el nostre blog on podreu escoltar tots els programes que vulgueu de la, de la temporada és tot un poble.blogspot.com. També dir-vos que, si voleu saber doncs, més notícies, de referents als nostres barris, doncs ho podeu fer a través de la pàgina web que és www.rtv-meetsfm.com uh, Més coses, bé, uh, tenim també el nostre Facebook, que és tot un poble i, um, bé, més coses encara us podríem oferir, però ara ja, com que ja se'ns acaba el temps, doncs anem a dir-vos l'última activitat que podreu disfrutar aquests dies. Com és l'exposició fotointerpreta la duració a Can Fabra. El centre cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix dins del cicle l'aventura de conèixer exposicions l'exposició fotointerpreta la duració de Paco Herrera. Els horaris dels, dels dos últims dies d'aquesta exposició seran demà dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i després de 4 de la tarda a 9 de la nit i l'últim dia serà aquest diumenge 11 del matí a 2 del migdia i com sempre, sempre, l'entrada és gratuïta. Molt bé, doncs arribat a aquest punt, nosaltres que no ens queda res més que acomiadar-nos de tots vosaltres eh, desitjar un bon estiu a l'Enric, que també se'l mereix perquè avui ha treballat força hem també donat desitjar-li bon estiu a la Silvia Hernández també moltes gràcies igualment a la Belen també bon estiu igualment moltes gràcies Jordi a la Poli Salinas moltes gràcies Jordi moltes gràcies a tothom i bon estiu a tothom també i també a la Jaima Benhamton doncs sí, molt bon estiu a tothom i que aquest diumenge comerça tomadant no? i avui doncs mira què bueno. que entidea aquest tomadant això doncs, uh, ja ho sabeu. Uh, agafem, agafem. Vale, ja està, que ja he acabat. Vale. <laughs> bon <bé. laughs> molt bon estiu a tothom. Això, molt bon estiu. Adéu. Passo firme y elegante La mirada interesa Andavant, temblando las aceras Al passar de sus caderas Yo la observo cada día Cuando cruza por mi calle Construye fantasías de si y de amantes si no pueden entender ¿Qué me pasa con esa mujer?